Royce válasza a száz jelentésére gyors és meglepő volt. Hátra vetette a fejét, és akkor átkacagott, hogy a könnye is kicsordult. Nikolá ügyes húzása, hogy menedéket leyen ugyancsak meglepte, ám Royce mindig és mindenkiben nagyra becsülte azt a fajta leleményességet, amiről a lány tanúságot tett. Nikolá mégsem apáca. Royce maga sem értette, miért érez ekkora megkönnyebbülést a dolog hallatán, ezért gyorsan félre is öpörte a felkavaró gondolatokat. Aztán ismét elnevette magát. Mindenre, ami szent, mégsem az egyház jegyese után sóvárgott. Ingerram, nem tudta mire revélni ura viselkedését. Az alatt a rövid idő alatt, amelyet a báró szolgálatában töltött, még csak mosolyogni sem látta őt soha majd hirtelen eszébe ütött, hogy vereséget elfogadni sem látta még. – Hát, nem érti, vár úr! – fakadt ki. – Miattam kell most eltűrnie ezt a szégyen, mert elhittem a család Magam adtam mellé embereket, akik visszakísérték az apátságba. Inger bátran előre lépett, majd urától alig egy karnyútásni távolságban megállt. – Csak is én vagyok a hibás a történtekért – suttogta gyötrődve. Royce felhúzta szemöldökét vazalus a drámai vallomása hallatán. Ezt majd később megbeszéljük – felelte jelentőség teljes pillantást vetve a száz felé. Amikor Ingeron fejet hajtott, Royce visszafordult az adószedőhöz. – Mondj el mindent, amit Nikoláról tudsz – parancsolta. James tehetetlenül felvonta a vállát. – Két és fél évvel ezelőtt elmentem erről a vidékről, uram amikor az adószedés áldatlan feladatát másra bízták. Úgy hallottam, hogy Nikolát hozzá akarják adni egy róf nevű úrhoz, akinek hatalmas birtokai voltak délen. Már gyermekkorában eljegyezte, és minden a tervek szerint ment, amikor majdnem két teljes évvel ezelőtt össze is házasodtak, mielőtt a férfi elesett volna Hastingsnél. Mindössze ennyit tudok Nikoláról, uram. Royz nem fűzött megjegyzést az elhangzottakhoz. Elbocsátotta James, megvárta, míg a férfi elhagyja a termet, és csak azután fordult Ingerramhez. Megtiltom, hogy a jövőben idegenek előtt kérkedj az elkövetett ostobaságaiddal. Megértetted? Ingerram bólintott. Látszott rajta, hogy megijedt a feddéstől. Royce felsóhajtott. Amikor a nevemben intézkedsz, Ingerem, akkor a hibáid az enyémekké válnak. Ha tanultál valamit ebből az esetből, akkor megérte a kellemetlenséget, amelyet nekem okoztál. Ingerem elképett úr a szavain. Soha nem hallotta még, hogy a kudarcot valaki kellemetlenségnek minősítse. Fogalma sem volt, mit válaszoljon erre. Ekkor Hugh vonta magára rojsz figyelmét. Lady Nicola ugyancsak ravasznak bizonyult. Nem igaz, Royce? Kétségtelenül kicsúszott a kezedből. <gül> Egy időre tette hozzá Ingerram felé büccentve. – Így igaz, hagyta a helyben egy fintorral Royce-t. Egy időre. – Kétségtelen, hogy áldozatul estem a hazugságainak? bögte ki Ingerram. – Nem, mondott ellent Royce. A szépsége ejtett rabul. Tudatosítsd magadban, hogy miért hibáztál, nehogy legközelebb újra elkövest. A vazallus lassan bólintott. Mély lélegzetet véve kihúzta kardját a hüvejéből. Keze amint Royce felé nyújtotta az apjától örökölt, égkövekkel díszített fegyvert. Hibáztam, uram, miattam kellett megszégyenülnöd. Ingerram lehúny szemmel várta a csapást. Egy örökké valóságnak tetsző hosszú perc telt el, mielőtt ismét feltekintett urára. Miért habozik vezére? Nem óhajtasz bosszút állni, uram? kérdezte nyilvánvaló zavarral tekintetében. Rossz bosszankodó arcot vágott. hugh fordult, elkapta mosolyát. Erre maga is majdnem elmosolyodott. Hogy mit szeretnék tenni, és hogy mit fogok, az két különböző dolog, Ingerem. Idővel majd megérted. Miért ajánlott fel a kardodat? meglepte a kérdés. A báró hangja szinte gyengéd volt. Lehetséges, hogy ura mégsem haragudott meg rá annyira hibájáért. Azért ajánlom fel a kardom, hogy használd ellenem, ha ez lenne a szándékot. Nem értem, uram, hogy miért, hiszen szégyent hoztam rád, nem? Royce úgy tegy, mintha meg sem hallotta volna a kérdést. Helyette ő maga kérdezett. Kinek a parancsnoksága alatt szolgáltál, mielőtt hozzám kerültél? Guy, fegyverhordozója voltam két évig, felelte Ingerem. És ez alatt a két év alatt láttad egyszer is a bárót kezet a vazallúsára annak saját fegyverével? Röst gyors, tagadó választ várt. Tudta ugyan, hogy Gáli néha megfélemlítő technikát alkalmaz az ifjú tapasztalatlan harcosokkal szemben, de nem nagyon helyeselte. A báró kegyetlenkedéseiről hallott pletykálni, de elengedte a fülem mellett az ilyen beszédet. Biztosta vette, hogy a történetek túlzóak, és azok az elégedetlen katonák terjesztik, akik képtelenek voltak megfelelni a báró kőkemény kiképzési elvárásainak. Nem is tudta palástolni meglepetését, amikor Ingerem bólintott a kérdésére. Igen, tanulja voltam milyen megtorlásnak. Guy Barrow sohasem -e meg egyik emberét sem, de több szerencsétlen később belehalt a büntetés okozta sérüléseibe, mert a sebek elfertőzöttek. Ingeren, ez megmagyarázza különös viselkedésedet, vetette közbe Hugh, majd a barátjához fordult. Igazat mondta a fiúról, Gály testi fenyítést és megszégyenítést alkalmaz, hogy engedelmességre és hűségre nevelje a katonáit. – Azt mondd meg nekem, Inger-en! folytatta Hugh a bazalus felé pillantva. Az nyavonyás Harry és Morgan még mindig Gály jobb és bal keze! – Még mindig a legbizalmasabb tanácsadói! – bólintott ismét Inger-en. Amikor Gály bárónak fontosabb teendője akat, Harry és Morgan vezeti az emberek kiképzését. És büntetést is ők szabják ki? kérdezte Hugh. Igen, válaszolta Ingerem. Azt is. Morgan kegyetlenebb Henry-jelentette ki Hugh. Láttam Marzoni. Remélkedtem, hogy ott hagyja a fogát a megszállás során, de a szászok nem tették meg azt a szívességet, hogy kinyílják. Szerintem az ördöggel cimborál. Ingerem nagy bátran előbbre lépett. Beszéltek őszintén? kérdezte Royztól. – Miért, eddig nem volt őszinte? – kérdezett vissza a báró. Ingram elvörösödött. Royce hirtelen nagyon öregnek érezte magát. Vagy jó 12 évvel volt idősebb vazalusánál, de a viselkedésükben mutatkozó különbség alapján úgy tűnt legalább húsz év van közöttük. – Mit kívánsz még nekünk elmondani, Ingram? A legtöbb ember engedelmeskedik ugyan gájbárónak, de nem hűségesek hozzá, mint ahogy azt a báró is hiszi. Rettegnek tőle, és csak azért engedelmeskednek neki. Senkihez sem hűségesek, kivéve persze Vilmos herceget. Royce nem mutatta ki döbbenetét a meg megtudott információk hallatán. Neki a kandaló párkánynak, és két kezét összekulcsolta a mellét. Kívülről ugyanukotnak látszott, belül azonban ford benne a harag. Meggyőződése volt, hogy egy ilyen magas rangban lévő embernek természettől fogva Emberei védelmezőjének kellene lennie, ezen kívül sokkal szilárdabb erkölcsi normákkal kellene rendelkeznie, mint alatvalóinak. Amit azonban guy megtudott, nagyon úgy hangzott, hogy a báró sokkal inkább rombol, mint véd, szédjent hozva ezzel a normannokra. Inger, tekérted az áthelyezésedet Royce báró seregébe? Hugh hangján érződött, hogy nehezen szedi a levegőt. Hátra hogy enyhítsen fáradtságán, és borostás állát válaszra várt. Igen, én kértem az áthelyezésemet, felelte Ingerem. Az igazat megvalva, nem is nagyon reménykedtem, hogy figyelembe veszik a kérésem. A rojszbáró seregébe kívánkozó katonák száma az ezret is meghaladja. Az apámnak azonban sikerült Vilmos hercegre hatnia, így a nevem a várakozási lista elejére került. Meg kell hagyni, nagy szerencsém volt. Hugh a fejét csóválta. Még mindig nem értem, hogyan sikerült ide kerülnöd, függetlenül attól, hogy bírtad Vilmos herceg támogatását. Először Guy engedélyét kellett megszerezned, hogy egyáltalán kérhessd az áthelyezést. Guy pedig nem arról híres, hogy támogatná az ilyen jellegű kérelmeket, különösen az olyanokat nem, amelyek rajznak kedvezhetnek. Évek óta is a Hugh egy pillanatra elhallgatott és halkan felkuncogott. Szinte már sajnálom ezt a gályt. <gül> ő az örökös második. Szerintem ebbe bolondult bele. <gül> Royce ingram figyelte. A megint elvörösödött. Amikor Ingram észrevette, hogy ura tekintete merevel rászegeződött, önkéntelenül is kifakadt. Gály Báro, nem a barátod uram. Mardos a féltékenység, amiért mindig te győzedelmeskedsz. Akkor miért engedi ezt az áthelyezésedet? Fogatta tovább Hugh, remélve, hogy sikerül megoldani -e ezt a rejtét. Ingerem lesütötte a tekintetét, és a csizmája órát kezdte el bámulni. Az a helyzet, hogy Guy Barrow nem tartotta az áthelyezésemet rajzbáró irántik egynek, sőt, igazság szerint pontosan ellenkező volt a véleménye. Henry és Morgan jót nevettek, amikor urukra döntését meghallották. Mindannyiuknak szent meggyőződése, hogy belőlem sohasem válik igazi lovag. Miért tart alkalmatlannak? kérdezte Royce. Ha Ingerrem ennél jobban elvörösödik, talán lángot vett az arca, vélte magában, és türelemre intette magát, míg vazalus a válaszára várt. Mert nyúlszívű vagyok, vallotta be Ingerem. Guy báró, azt mondta, hogy nem vagyok elég erős alkatú ahhoz, hogy az ő csapatában szolgáljak. Most már tudod az igazságot, uram, és sajnos bebizonyosodott, hogy Guy bárónak volt igaza. A gyengeségem okozta a vereségedet. Royce legszívesebben a fogát csikorgatta volna. Nem szenvedtünk vereséget, csattant fel. Az égszerelmére tedd el akar Még el sem kezdődött a kiképzésed. Épp ezért nem is hibáztatlak. Ám ha a parancsnokságom alatt eltöltött fél év után is ilyen hibát követszel, a puszta kezembe próbálok majd észtverni beléd. Megértetted? Rújsz hangja keményen csengett. Ingerem hevesen bólogatott. A fejemet veheted, uram, ha még egyszer szígyent hozok rád, fogadkozott lelkesem. Még egy vereséget nem. Az ég szerelmére ne nevez többé ezt a jelentéktelen kellemetlenséget vereségnek. Dörrent rá Rújsz az ifjúra. Lady Nikolá csak késedelmet okozott tervem megvalósításában, de nem tud elmenekülni előlem. Amikor készen állok a londoni útra, elmegyek az apátsághoz, és ő önként kijön hozzám. Tett egy fenyegető lépést vazalusa felé. Mersz kételkedni bennem? Nem, uram. Royce bólintott. Nem magyarázta el, hogyan akarja megvalósítani a tervét, és inger nem tudta, jobb, ha nem is kérdezi. A báró ezzel annak rendje és módja szerint lezárta a témát. Hamarosan kiderült azonban, hogy Royce kénytelen elhalasztani Nikola elfogásának tervét. Hugh sokkal betegebb volt, mint bárki gondolta volna. Másnap reggelre felszökött a láza. Royce kerek három napot töltött barátja ágya mellett. Nem volt hajlandó bárkit is tapasztalatlan katonái, vagy a száz szolgák közül a beteg mellé engedni. Biztosra vette, hogy valamelyikük az első adandó alkalommal megmérgezni. Így azután a lovag ápolásának terhes feladata is Royce vállára nehezedett. Sajnos ebben a feladatban ő sem mondhatta magát hozzáértőnek. Royce a várban tartotta az adószedőt, és a hosszú vírasztás alatt csak egyszer mozdult el Hugh betegágya ágya mellől, akkor, amikor kivallatta a százkémet Nikolá családjáról. Már megvolt a terve, hogyan csalogassa ki a lányt az apátságból, de előtte meg akart bizonyosodni arról, hogy minden lehetséges tényezőt számításba vett. Hugh állapota egyre romlott. A hét végére nyilvánvalóvá vált, meghal, ha nem kap megfelelő ellátást. Végső kétségbeesésében Royce az apátságba vitte barátját. Ingerram és Hugh egyik vazallusa, Charles kísérte a szekeret, amelyen Hugh feküdt. A négy ember addig nem léphetett be az apátságba, míg le nem tették a fegyverüket. Royce nem vitatkozott, és mihelyest kardjukat átadták, a súlyos vaskapu kitárult előttük. Az apát nő, aki kövezett belső udvar közepén várt rájuk. Idősebb asszony volt, majdnem negyven, Royce megítélése szerint. Görnyetten tartotta magát, ám arca meglepően sima, ránctalan volt. Tetőtől tarpik feketébe öltözött, és bár alig ért Royce válláig, úgy tűnt a férfi termete teljesen hidegen hagyja. Nyílt, rendíthetetlen tekintettel nézett a Norman vezér szemébe. Az apátnő Daniela nővérre emlékeztette, helyesebben Lady Nikolára javította ki magát Royce. – Miért vették körül az emberei az apátságot? – kérdezte az köszönés helyett. Azért vannak itt a katonáim, hogy Lady Nikolá ne hagyhassa el a menedék helyét. – felelte Royce. – Azzal a szándékkal érkezett, hogy erővel távozásra bírja az úrnőt? Royce megrázta a fejét, a szekérhátuljához sétált és intett az apátnőnek, hogy kövesse. Az apátnő irgalmas lélekről tett tanúságot. Mihezst meglátta, milyen állapotban van Hugh, megparancsolta, hogy vigyék be az épületbe. A Norman harcos túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy megálljon a saját lábán. Royce a vállára vette alvó barátját. Egy pillanatra megtántorodott a súly alatt, majd felegyenesedett és követte az apátnőt az épület belsejébe. Közvetlenül a bótíves bejárattól balra egy kő lépcső vezetett fel az emeletre. Royce és emberei felmentek rajta, és követték az apácát a fényesen megvilágított folyosón. Vonulásokat suttogások kísérték. A férfi csizmák kopogása, amint végigvonultak a folyosón, ott visszhangzott a kőfalak között, de Royce így is hallotta az apácák halk kántálását. Ahogy egyre közelebb értek a folyosó végén lévő ajtóhoz, úgy váltak egyre hangosabbá a hangok. Felismerte a miatjánkot és ebből tudta, hogy a nővérek éppen imádkoznak. Az édes dallamos hangok irányából arra következtetett, hogy a apácák egy emelettel fejjebb laknak. Mindössze egyetlen nagyszobánk van, ahova a betegeket elszállásolhatjuk, magyarázta a apátnő. Egy hete még minden ágy foglalt volt, de mára csak egy száz katona maradt. Ugye egyetért velem, báró hogy a falak között minden ember egyenlő, legyen az Norman vagy száz. Igen, egyetértek, mondta Royce. Ez a száz katona Lady Nicole öccse? Az apátnő megfordult. Igen, Justin fekszik odabent. Valóban haldoklik? Ha Erre csak Isten tudná megmondani a választ. Justin egyelőre hadakozik az úr által rárót sors ellen. Ellenáll minden gyógyító szándékunknak. Míg ő a halálért pohászkodik, addig mi álhatatosan a felépüléséért imádkozunk. Csak remélni merem, hogy Isten nem zavarodik össze egymással oly ellentétes könyörgéseinktől. Royz nem tudta eldönteni, hogy az apát nő komolyan beszéle, vagy csak visznek szánta megjegyzését. A nő homlokára minden esetre ráncokat rajzolt az aggodalom. Royz ismét bólintott, és leemelte válláról a Szeretném biztonságban tudni a barátomat. Nem beszélhetnénk az aggodalmairól azután, hogy Hugh barrow kényelembe helyeztük? Csupán egy dolog aggaszt, jelentette ki az apátnő. Tudnia kell, hogy a barátját a Justin melletti ágyban óhajtom elhelyezni. Látom a tekintetén, hogy ez egyáltalán nem tetszik önnek, de higgy el, jó van rá, hogy így döntöttem. Felicity nővért tökéletesen el tudná látni mind a két beteget. A nővér idősebb asszony már, és nem szeretném, ha a szoba egyik végéből a másikba kellene szaladgálnie. Így a két katona között fog ülni. Elfogadja a döntésemet. Royce bólintott. Az apát nő láthatóan megkönnyebbült. Megfordult és kinyitotta előttük az ajtót. A terem, ahová beléptek, hatalmas volt. royce be kellett húgynia a szemét, mert elvakította a szemközti falon lévő három óriási ablakon beáramló napfény. Az ablakok alatt fapadok álltak. A vakító fehér falakon látszott, hogy nemrég meszelték őket. A fal mentén húsz ágy sorakozott, mindegyik mellett egy-egy kisebb láda állt, rajta egyetlen fehér gyertyával. Minden ágyat és szekrénykét el lehetett különíteni a mennyezettől földig érő fehér függönyjel. Amikor a könnyű vásznat behúzták, eltűnt a hatalmas szoba, és a hely a magánélet függönyjel határolt szigetévé változott. Egyetlen kivételével most valamennyi ágy napfényben füldött. Royce úgy vélte, hogy a szoba közepén lévő elfüggőnző cellában Justin fekszik. Hugh a cella melletti ágyra tette. Percek alatt megszabadította barátját nehéz öltözékétől, és puha gyapjú takaróba burkolta. – A karján és a vállán sebek kifekélyesettek, jegyezte meg az apát nő aggódva. – Felisziti nővé tudni fogja, mit kell tennie hajót és anyáskodó mozdulattal megsimogatta Hugh homlokát. – Ha Isten is úgy akarja, meg fog gyógyulni. Royce bólintott. Nagyon szolgálatkészen viselkedett egészen addig, amíg az apáca azt nem javasolta, hogy embereivel együtt távozzat. Akkor a férfi megrázta a fejét. – Nem – tiltakozott. Egy Norman katona itt fog őrködni, amíg Hugh fel nem gyógyul. – Addig egy falatot sem ehet vagy ihat – még valamelyik apáca meg nem kóstolta az ételét és az italát, tette hozzá kemény hangom. Az apátnő meglepett arcán látszódott, nincs hozzászokva ahhoz, hogy ellent mondjanak neki. – Ön ugyancsak gyanakvó ember, báró úr! – jegyezte meg homlokát ráncolva. – Az apátság felszentelt hely, a barátját semmi bántódás nem érheti. Amikor rojszak vállat rántott, az apátnő megkérdezte. És mi történik, ha nem fogadom el a feltételeit? Nem rakhatja ki Hugh-t, jelentette ki a férfi. Köti a fogadalma. Az apácám mosolya meglepte royce -t. Úgy látom, ön legalább olyan makacs, mint én. Mindkettőnknek el kell töltenie majd egy kis időt emiatt a tisztító tűzben. Rendben, akkor elfogadom a feltételeit. Hugh felnyögött állmában és ezzel ismét magára vonta az apát nő figyelmét, aki gyengén megigazgatta a beteg takaróját, és halk megnyugtató szavakat suttogott a fülébe. Aztán elhúzta a függöny, és Felicity nővért keresésére indult. Ahogy kiment, Royce intett Ingerremnek és Hugh emberének. A két katona azonnal követte az ápolónőt az ajtóban, majd elfoglalta őrhelyét az ajtó két oldalán. Az apácákon kívül egy teremtett lélek sem teheti be a lábát a szobába, amik Hugh teljesen fel nem épül. Míg az apátnő visszatérésére várt, Royce úgy döntött, kielégíti kíváncsiságát, és megnézi magának a száz katonát. Saját szemével akart meggyőződni arról, hogy a beteg valóban annyira rosszul van, hogy nem ártat Hugh-nak. Nem volt hajlandó készpénznek venni semmit, ami egy száz szájából hangzott el, amíg maga meg nem bizonyosodik a kijelentés igazáról. Ross Hugh ágyának másik oldalára sétált, és éppen félre akarta húzni a függönyt, amikor valaki hátulról visszahúzta. Ahogy odafordult, hirtelen lédi Nikolával találta magát szemben. A lány elakadó lélegzetéből kitalálta, hogy őt még inkább meglepte a találkozás. Feltételezése szerint Nikolá azt hitte, hogy ő az apátnővel együtt távozott. Azzal is tisztában volt, hogy a lány minden szavukat hallotta. Alig pár lépésre álltak egymástól. A finom rózsai illat megcsapta Royce orrát. – Teremtöm, milyen gyönyörű nő, és remélhetőleg most is fél. Royce legalábbis feltételezte, hogy a félelemtől kerekedett el a lány szeme. – Igen, minden bizonyal fél. Royce megítélése szerint ez volt a legtermészetesebb reakció ebben a helyzetben. És jól is teszi, ha tőle, hiszen minden rossz elnyeri a maga büntetését. Márpedig Lédi Nikolá hazudott neki, hogy egy időre egyél utat nyerjen. Hamarosan azonban sor kerül rá, hogy megfizessen a lánynak. Húsz percig egyikük sem szólalt meg. Rojsz a lány fölé magasodott, és várta, hogy az gyáván meghúzza magát. Nikolá megvárta, míg képes haragján uralkodni. De minél tovább múlta a férfit, annál dühösebb lett. Hogyan merészel a norman betolakodni ötsebeteg szobájába? Nikolád adacos kihívással felszegte az állát. Royce arcáról lefagyott a mosoly. A lány mégsem félt tőle. A felismerés mélyen megdöbbentette. Rögtön utána azonban bűnös gondolatok kerítették hatalmukba. Nikolá elég közel állt hozzá ahhoz, hogy elkapja teremtőm milyen egyszerű is lenne a vállára dobni és elhagyni vele az apátságot. Ez azonban bűnös dolog lenne, hiszen a lány az egyház oltalmát élvezi. De legalább ilyen bűnös volt az érzékeit hirtelen elárasztó testi vágy is. Ha az ember kedveli a kékszemű ninfákat, akkor kétségtelenül elsőként Nikolára esik a választása. Még szerencse, hogy őt másfelé vonzák a vágyai, mondogatta magának Rojsz. Amikor azonban rájött, hogy csak ámítja magát, feladta a küzdelmet. A pokolba, hisz ő lenne a világ legboldogabb embere, ha hátra lévő életében a lány bámulhatná. Nikola ajka sem hagyta nyugodni a képzeletet. Csak arra tudott gondolni, milyen íze lehet. Csupán önfegyelme mentette meg attól, hogy ott rögtön megcsókolja. Vett egy mély, megnyugtató lélegzetet. Erővel elfolytotta bujja vágyait, és csak arra összpontosított, hogy térdre kényszerítse a nőt. A dac bizonyos körülmények között akár hasznos is lehet, de most nem ez volt a helyzet. Nikolának rettegnie kellene, hiszen a félelem hozza magával az óvatosságot is. A lány már így is elég alibát okozott. Itt az ideje, hogy megadja magát. Royce úgy döntött, megmutatja neki, kivel is áll szemben. a hódító, és Nikolá a zsákmánya. Minél hamarabb elfogadja a lány ezt a tényt, annál könnyebb lesz az élete. Royce mestere volt a megfélemlítésnek, ebben segítette az arcán lévő csúfsebhely is. Különös módon most mindez hatástalannak bizonyult. Bármilyen ádázul is nézett rá a férfi, Nikolá nem gyávult el. Nem tehetett róla, de a lány viselkedése nagy hatással volt rá. Előre lépett, és csizmája orra a lány cipőjéhez Nikolá azonban ekkor sem hátrál. Fejét hátrahajtva, rezzenéstelen tekintettel bámulta báróra, és ha Royce nem ismerte volna, azt hihette volna, hogy különös csillogást lát a szemében. Csak nem gúnyolódni merészel vele ez a személy. Nikolának elakadta a lélegzete. Valójában sokkal inkább magára haragudott sem, mint a bős tekintetű hatfira. Meglepetésként érte saját viselkedése. Képtelen volt levenni tekintetét a normarról. Gyönyörű szürke szeme van. Az azonban felfoghatatlan volt számára, miért is azzal tölti az idejét, hogy elmerül a férfi csábító tekintetében. Royce meg akarta félemlíteni a lányt. Nikolá nem hagyta magát. A harcos igazán jó képű, a csuda vigye el. És a csuda vigye el, hogy ő ezt észre is veszi. Ú, vajon mi lehetne? A férfi az ellensége, nem igaz? És neki gyűlölnie kellene. Az viszont nyilvánvaló volt, hogy Rossnak nem esett nehezére gyűlölni őt. Sötét arckifejezése haragról árulkodott. Erre Nikolán még jobban kihúzta magát. Meg kellett volna ölnöm, amikor lehetőségem volt rá, suttogta. Royz felbonta a szemöldöket. És az mikor lett volna? kérdezte halk, gúnyoros hangon. Amikor leterítettem a paritja kövemmel. A férfi erre megrázta a fejét. A lány teljesen viccentett. – Halál, biztosan céloztam? – kérkedett. Csak meg akartam jelölni, nem állt szándékomban megölni, de már bánom, hogy így döntöttem. Talán lesz még egy esélyem, mielőtt visszakergetik innen Normandiába, ahová való. Rose még mindig nem hitt neki. Karját összefontta a melkasa előtt, és rámosolygott a lányra. – És miért nem ölt meg akkor, amikor lehetősége volt rá? – Mert nem volt kedvem hozzá, – rántotta meg a vállát a lány. – De most már van. Amikor a férfi felnevetett, Nikolá rájött, hogy még mindig nem hisz neki. Nem hibáztatta érte, hiszen eddig a percig minden szava hazugság volt. Kíváncsi volt, vajon a férfi kiderítette -e már, hogy nem is tartozik a rendbe. <hül> – Persze, hogy kiderítette, – döntötte el azonnal. Az áruló adószedő minden bizonyal elmondta neki. Nikolá érezte, hogy lassan cserben hagyja az önuralma. A térde is elgyengült. Elhatározta, megszabadul a bárótól. Felnyúlt, hogy összehúzza a függönyt. A férfi azonban sokkal gyorsabb volt nála. Még azelőtt elkapta Nikolá kezét, mielőtt az megfoghatta volna a függönyt. Ráadásul nem engedte el. Vasmarokkal szorította a lány kezét. Nikolá húzakodott egy kicsit, majd amikor rájött, hogy reménytelen, feladta a küzdelmet. Itt van a holmia, Nikolá? Amint egy mellékesen odavetett kérdés, meglepte a lányt. Önkéntelenül is bólintott egyet, csak azután kérdezte meg. Miért kérdi? Mert gyakorlati ember vagyok, és időt nyernénk azzal, ha innen egyenesen Londonnak vennénk az irány. Készítse össze a holmiát, máskülönben itt hagyunk mindent. Mélyest a barátom felépül, útnak indulunk. Nikolá elképettekkora korai önteltség hallatán. – Én nem megyek innen sehová. – Dehogy nem. A lány újra megcsóválta a fejét, a haját elfedő fátyol félre csúszott. Mielőtt Nikolá megigazíthatta volna, Royce letépte róla a kelmét. Nikolá ragyogó szőkehaja majdnem a derekáig omlott. royce a lélegzete is a pompás látványtól. – Csak az apácák kordanak fájtlat, Nikola, és ön nem tartozik közéjük, ugye? Szükségből tett, tettem magam. Az Úr meg fogja érteni. Isten a mi oldalunkon áll, nem a Normanokén. A nevetséges kijelentés megmosolyogtatta a bárót. <gül> És hogyha jutott erre a következtetésre? A mosoly a hangján is érezhető volt. Csak nem kineveti, háborgott magában Nikola. Nem, az nem lehet. Nem is lenne rá képes, hiszen a Norman harcosoknak nincsenek érzelmeik. Csak a gyilkolásnak és a hódításnak élnek. Legalábbis a fivérei ezt állították. Az ok nyilvánvaló, az ellenség katonái olyan embert szolgálnak, aki rosszabb egy szörnyetegnél is. Miből gondolja, hogy az úr a szászok oldalán van? Ismételte meg a kérdést Royce, amikor a lány nem válaszolt. Hiszen elszögtem önöktől, nem de? Ez elég bizonyíték kell, hogy legyen arra bár úr, hogy Isten velem van. Itt az apátságban, biztonságban vagyok. Royce ezzel a kifacsart érveléssel nem tudott vitatkozni. Egy ideig valóban biztonságban van, adott igazat a lánynak. Nikolá rámosolygott, amitől előbújtak az elbűvölő gödröcskék az arcán. Addig maradok itt, ameddig csak kedvem tartja, kérkedett. Az igazat megvalva, addig nem is vagyok hajlandó elhagyni ezt a szent helyet, amíg a szánalmas megszállási kísérletük meg nem hiúsul és megszégyenülten haza nem kullognak valamennyien. A megszállás már majdnem befejeződött Nikolá. Anglia a miénk. Fogadja el az igazságot, és megkönnyíti vele az életét. Már meg vannak hódítva. Én soha nem adom meg magam. A büszke kijelentés hatását némileg rontotta a lány hangjának remegése. Ezt Royce is észrevette. A goromba tuskónak volt mersze vigyorogni. Nikola válaszul kihúzta magát. Royce gyorsan megszorította a kezét, mielőtt végleg ellengette volna. Nikola el akart fordulni, de a férfi megállította azzal, hogy megfogta az állát, majd kényszerítette, hogy felé forduljon, és addig húzta maga felé, míg orruk szinte összeért. Ne okozzon több kellemetlenséget nekem! Nem emelte fel a hangját, ám az elsuttogott parancsot olyan hangsúly adta ki, hogy Nikolában újra fellángolt az indulat. Elökte a férfi kezét, majd ellépett az ágy mellől, hogy Royce láthassa sebesült fivérét. Tényleg azt hiszi, érdekel, hogy kellemetlenséget okozok-e önnek, vagy sem? Fakad ki. Az öcsém élet, halál között lebeg, és minden a maga mohó földre éhes vilmos hercege miatt van. Ha békén hagyta volna Angliát, Justin még mindig egészséges lenne. Royce a betegre fordította a fűrkésző tekintetét. Első gondolat az volt, hogy a százharcos tényleg haldoklik. Arca fehér volt, mint az őt takaró lepedő, homlokán verejték csöppet gyöngyöztek. Haja ugyanolyan árnyalatú volt, mint Nikoláé, ám ebben kiismerült az összes hasonlóság a testvérek között. Royce nem látta a sebeit, mert a nagy darab ember be volt takarva. Úgy vélte, a beteg egészen fiatal lehet, hisz arcbőre egy-két kisebb-sebb helyet leszámítva sima volt, és a szemes arkából is hiányoztak a ráncok. Ekkor eszébe jutott, hogy a százkém azt állította, Justin egy évvel fiatalabb Nikolánál, pedig külseje alapján a lány is egészen fiatalnak becsülte. Tehát a szászuk gyerekeket is csatába küldenek. Royson hirtelen iszonyú fáradtság vett el Megrázta a fejét, de tekintetét nem vette le Justinról. A fiú nyugtalanul aludt. Eleltorzuló arca azt sugalta, hogy rémálmok kísértik. rossz megrázta a fiú szenvedése. Nikolá meglátta a férfi tekintetében a szánalmat. A norman vezér próbálta ugyan leplezni érzéseit, de sikertelenül. Ez meglepte a lány, ugyanakkor össze is zavarta. – Nem inkább kárőr vendenie kellene? – Amikor ébren van, a haláláért imádkozik – suttogta. – Miért? – csodálkozott előszintén őszintén Royce. Nikolá rájött, hogy a férfi nem látja fivére sérüléseit, ezért nem is lehet tudatában a szenvedéseinek. – Az öcsém elvesztette a bal karját a csatában. Royce arca megsemrezzent erre a bejelentésre. – attól még nyugodtan élhetne – jegyezte meg hosszú hallgatás után. – A sebbe gyógyul. Nikolá nem kért a férfi optimizmusából. Azt akarta, hogy a Normannak bűntudata legyen. Védelmezően a testvére felé lépett. Talán éppen ön volt az, aki ezt tette csáztinna. Igen, lehetséges. Nikolának elakadta a lélegzete a becstelen ilyen könnyed beismerése hallatán. Nincs magában egy csepp, megbánás sem. A férfi úgy nézett rá, mint egy eselőre. A katona életében nincs helye megbánásnak. Rojsz látta a lány arckifejezéséből, hogy nem érti, mire türelmesen magyarázni kezdte: A háború olyan, mint egy sakk Nikolá. Minden csata nem más, mint egy jól kitervet lépés kombináció a sakktáblán. Ha egyszer elkezdődik a harc, ott már nincs helye érzelmeknek. Szóval, ha ön volt az, aki tényleg maga sebesítette meg az öcsémet, ez fölötté valószínűtlen. Miért? Mert ez nem az én harcmodorom. Nikola értetlenül nézett rá. – Ó, akkor mit tesz a csatába, ha nem sebesíti meg az ellenfeleit? Royce halkan felsóhajtott. – Megölöm őket. Nikola elborzadt, de igyekezett elrejteni érzéseit. A férfi olyan természetes közönnyel beszélt, mintha csak a következő heti mise tervet vitatták volna meg. – A fivére Hestingsnél sérült meg, ha jól tudom, és nem éjszakon. – Nem. Justin nem volt ott a hestings csatában. Stanford Bridge-nél sebesült meg. Royce meg sem próbálta elrejteni bosszankodását. Ez a zavarodott nő még az ellenségeit is összekeveri. Én Norman vagyok, Nikolá. Vagy elfelejtette? Dehogy is felejtettem el. A Stanford Bridge-i csatában a norvég király és emberei ellen harcoltak a szászok. A Normanok ott sem voltak. Közelebb lépett a lányhoz. Tehát? Bármennyire szeretné is én nem sebesítettem meg a fivérét. Azt nem mondtam, hogy szeretném? Rójszág fogalma sem volt, hogy mit mondjon erre. Mindedig úgy tartotta, hogy remekül kiismeri magát ellenfelei viselkedésén, de most kételkedni kezdett ebben a képességében. Bizony Isten a lány megkönnyebbültnek látszott, azt azonban elképzelni sem tudta, miért számítana neki, hogy ő sebesítette el meg Justin-t vagy sem. Úgy látom, meg könnyebbült. Igen, mólintott Nikola. Örülök, hogy mégsem ön volt, szem beszemlesütve. És elnézését kérem, amiért helytelenül ítéltem meg ön. Royce nem akart hinni a fülének. Hogy mi csinál? Elnézést kérek. A férfi a fejét csóválta. Így próbálván valami értelmet találni ebben a lehetetlen párbeszédben. Ha... Ön lett volna, akkor most nekem bosszút kellene állnom, nem igaz? Én vagyok Justin egyetlen hozzátartozója, bár úr. Az én kötelességem, hogy megoltalmazzam. De hát ön nő? A nővére vagyok. Nikolá megdörzsölte a karját, mert úgy érezte, hogy a szoba levegője hirtelen lehűlt. Teremtőm mennyire elfáradt, fázott, és annyira kimerült, hogy alig tudott józanul gondolkodni. – Gyűlölöm ezt a háborút! – suttogta. – A férfiaknak viszont tetszik, nem igaz? Ők szeretnek harcolni. Hm, – Némelyikük, igen! – ismerte el Royce. Hangja nyersé vált a hirtelen rátörő vágytól, hogy a karjába kapja a lányt. – Istenem, milyen törékeny! Legfeljebb csak halvány elképzelése volt arról, hogy mi mindenem mehetett keresztül Nikolá a megszállás kezdete óta. Bámulatra méltónak találta, ahogy fivérét igyekezett védeni, még ha nevetségesnek tartotta magát a próbálkozást is. Azonban, ha a róla szóló szóbeszédre gondolt, rájött, hogy ez a legkevesebb, amire számíthatott tőle. – Tud róla, Nikolá, hogy ön igazi legendává vált a Norman harcosok között? A kijelentés felkeltette a lány kíváncsiságát. – Csak a holtak válnak legendává? – jelentette kihatározottan. Az élők nem. – Ha ez igaz, akkor ön a Kivétel. Ön irányította a védelmet az első három támadó ellen, akiket Vilmos küldött a várbevételére? Vagy tévednék? A lány vállat volt. Az önvezére gyermekeket küldött, hogy ellopják az otthonomat. Én csupán visszaküldtem őket. Akkor is, vetette ellene Royce, ön volt. A fivérem katonái valóban az én parancsnokságom alatt harcoltak, szakította félbe Nikolá a férfit. De csak is azután, hogy a vezetőjüknek el kellett mennie. Ki ez a vezető, és most hol van? Johnnak hívják, és éjszakra vonult. Összefonta két karját a mell előtt, és elfordult Royztól, hogy öcséden nézzem. Soha sem fogja elkapni. Túlságosan ravasz Nekem nagyon úgy hangzik, hogy inkább túlságosan gyáva. Itt hagyta önt egyedül. Én parancsoltam meg neki, hogy távozzom. John egyáltalán nem gyáva. Mellesleg tudok magamra vigyázni, bárúr. Akár a bosszantó normanokat is le tudom rázni, amikor csak akarom. Royce tudomást sem vett a szurkáló megjegyzésről. Egy norman soha nem hagyott volna magára egy nőt, hogy ő álljon helyt az ellenséggel. Nikolá fejét rázta. Tudta, nem védheti meg Johnt. A A szíveméjén meg volt győződve, hogy bátya vazallusa az egyik legbátrabb ember, akit valaha is ismert. Dacára a nehéz körülményeknek elhozta hozzá a kis úrrikot. A bátyja, Thurston bízta meg john a feladattal, hogy vigye el Nikolához a kisfiát, ahol biztonságban lesz, amíg a háború be nem fejeződik. James a százkém nem ismeri Ulrich kilétét, ebben biztos volt, és úgy vélte, a Normanok sem tudják róla kinek a fia. Milyen kár, hogy nem dísekethet el John bátorságával a Norman vezérnek. Most a kis úrlik biztonsága a legfontosabb. Ami a Normanokat illeti, elég annyit tudni, hogy Ulrich egy szolgáló fia. Royce figyelte a lány arcán átvonuló érzelmek kavarkádját, és azon töprengett, mi járhat a fejében. Nem tetszett neki, hogy Nikolá ennyire védelmezi a katonát, aki gyakorlatilag magára hagyta egy maroknyi emberrel az ostromolott várban, de úgy döntött, egyelőre nem bolygatja ezt a témát. Jókor a fondorlatosságról tett bizonytságot, amikor apácának öltözve rászette az embereimet. Nikolának feltűnt, hogy a báró saját magára nem vonatkoztatja a tévedést. Talán nem akarja beismerni, hogy ő is áldozatul esett a cselnek? Az önkatonái is gyerekek még, jegyezte meg. Többek közt ezért is fognak veszíteni, bár úr. A legtöbb katonám idősebb önnél. Akkor ostobák. Képzetlenek és nem ostobák, helyesbített bidet A képzett és tapasztalt harcosokra fontosabb feladat hárult. Őszinte volt a lánya, de látta az arcán, hogy sikerült megsértenie az igazsággal. Nikolá hátat fordított neki, mint egy így próbálva megszabadulni tőle. Royce azonban még nem óhajtott távozni. Figyelmeztetni szeretném, Nikolá, hogy ravassága nem lesz segítségére a jövőben. A londoni út legjobb esetben is fárasztó lesz, és az idő, amit kénytelenek leszünk együtt tölteni, csak akkor válik elviselhetővé az ön számára, ha tud engedelmesen viselkedni. Nikola meg sem fordult, de hangjában tűzégett, amikor megszólalt. Istenem, ön aztán öntelt ember. Engem itt az egyház szentsége véd, és a szent törvényt még a hitetlen normanok sem szeghetik meg. Nem megyek el innen. Dehogy nem. Nikola dühösen fújt egyet, és megfordult, hogy szembeszegüljön a férfivel. Csak nem akarja megsérteni a jogot. Nem. De amikor eljön az ideje, önszámtából fog kisétálni innen. A lány hátán végig futott a hideg. Vajon milyen fegyvert készül bevetni ellene a férfi? Agya lázasan kutatott a lehetőségek között, még végül úgy döntött, a báró bizonyára csak blöfföl. Nincs a világon olyan dolog, amely arra kényszeríthetné, hogy elhagyja a biztonságot adó menedékét. A megkönnyebböléstől könnyek szöktek a szemébe. A rojsz rendőletlenül mosolygott. Nikolá erre elvesztette az önuralmát. Teljesen megfeledkezett arról, hogy a betegszobában vannak, különben nem kiáltott volna rá a barbár anakra. Amíg egyetlen Norman is angol földön van, nem hagyom el ezt a helyet. Soha!